te-am chemat la capătul meu să-ți las ca moștinire un târnăcop fermecat. O să-ți fie de folos. al dar nu am. Știi doar, sunt om sărman. Când oi mori, să așezi acolo, lângă mine, în mormânt și să cu acest amic. Să nu te uiți în el. Așează-l doar alăturea de mine. Al minterii de-l o mare pacoste te o a pe tine Mi-a spus să nu-l deschid Dar ce-o fiu are în cu acesta mic? Nu, nu Trebuie să-mi țin făgăduiala Să nu mă uit în el Și dacă Totuși Ziceată tu ca parcă de o nenorocire. Bine, dar te nim spun Farhad cel fricat. De ce m-aș teme atunci de un sac? Nu, nu mă tem. Și iată, îl desfac. O glindă. și cine o glindă?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 aceasta Vederea mi se întunecă Și inima mă doare ca strânsă de un clește ah. Bea Bea apă, prietene, Varhat O, oh, să sapur Prietene, sapur. îți mulțumesc. Mă simt mai bine acum. De aceea, rogute spune ce s-a întâmplat cu mine. Venisem să-ți alind durerea pricinuită de moartea bătrânului și te-am zărit privind într-o oglindă. privita ai doar o clipă. Apoi, cu un geamăt, aici te -ai prăbușit. Oglinda ca prin farmec a pierit. Și acum spunem, dar ce jale...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 De moarte, sigur, să-i scape. haide la ei, de zor. fi de ajutor. De ajutor? Na, Sunteți doar doi, iar noi cu sutele aici. Oricum, bine ați venit. Manar, orașul nostru, era cândva un jubaier, un dar al muntelui slăvit. Acum, lipsit de apă, își pierde strălucirea. Trei ani s-au împlini curând, chiar trei, de când apa la marului lui secată. De atunci. În fiecare zi venim aici, cu târnăcoapene. Voim cu muntele să-l să ne dea apă iar. Dar nu se că de noi hainul, aduce moartea în manar, că cede neclintit. De neclintit, spui? Fie, dar lasă-mă pe mine puterea să mă încerc și târnăcopul acesta fermecat să-l pun la treabă. Înlături, oameni buni, și tu, să în înlături. Și acum priviți. Sub ochii voștri porni voi lupta cu stânca neclintită. La surdănița noastră și prea frumos ei nepoată! Da, da, e chiar și cu chipul acoperit de văruri scumpe! Sii bună, oameni buni! Bună să-ți fie inima, pulcetra. Precum sunt bune roadele pământului! Ce văd? tocmitați săpător săpători străini? Nu, stăpână! Am venit aici de bună voie și ne tocmiți de nimeni! Cu trei ta multe țări, căci caut o minune. El mi prieten bun, pe nume-i zic Sapur. Și acum vă rog înlături, cu târnăcopul acesta fermecat, eu apei loc îi fac.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 și la de argint se îngrămădeau bucate alese, aromate Și vinul gros ca mierea se reversa în cupele de aur sclipitoare. Farhad, viteaz de înfricat, ne-am adunat aici să te cinstim. Vrednicia ta de vei sloboa de apa, va cum e mai bine răsplătită. Căci iată, nepoata mea Şirin, jurata că va fi sortită viteazului ce va aduce iar... Apan setatul, falnicul manar <rani> Şirin, ridică ți vălul O, doamne, ce-mi văd ochii E chiar frumoasă din oglindă Zâna mea a aievea Privirea-mi poate să oprindă. Șirin, Şirin, Şirin, Şirin De ce-a făcut, de ce a fugit? Unde s-a dus? Parhat! Prietene, de ce ai fugit? Și ce cauți aici, pe vârful cel stâncos al muntelui? Oh, Sapur! Sapur, e ea! Shirin! Shirin e prea frumoasă din oglindă! Pe ea o căutam Și tocmai când în cale ea s-a răsărit Tocmai atunci ai fugit Farhad, te rog, mă deslușește Sapur, o, sapur, Cum crezi că ar putea să fie nevasta unui cioplitor ca mine, Nătăfleț? Tu, Nătăfleț, Farhad Ești doar cel mai neînfricat Cel mai cutezător bărbat între bărbați Hai vino, Gulcehra m-a trimis să te aduc de grabă la spăț, Doar pentru tine a fost tocmit Și frumoasa, Prea frumoasă șirin! Ia cea greit. Ia Ea... îți trimite trandafirul acesta, rușul bobocit. Petrecerea irantoi. soarele plecase la culcare. Cerul se învăluise în catefeaua albastră a nopții și luna se arătase la marginea câmpiei, când, deodată, trâmbițele se auziră în noapte. Stăpâna mea, Gucehra, venit am să-ți vestesc. La marginea cetății poposesc războinicii Abdal. Abdal. prea mărit din cetatea îndepărtată, Talma. La poartă așteaptă un sol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 Vestea ce mi-o aduci atânc ne pe toți Căci șirin giuvairul din Manar, prea dragă la toți Dar, precum vezi, e fragedă ca beam bobocitul trandafir nu încă pentru măritiș Golchehra, stăpână prea pripită, amar te vei căi. Căci Abdal a jurat de nu-l primești camire să nimicească întreaga fire din manar. Chibzuiește bine, dar... Am chipzuit. Va fi așa precum eu am greit. Te dus-o la lui Abdal și spune temutului stăpân al talmei că șirin pe dată se va mărita cu acela ce va aduce apa iar în însetatul falnicul manar. spus Gulcehra, e bine, va afla că răzbunarea mea e cărea. Porniți deci ochiile! Ce se întâmplă oare? Dați-mi ocheanul! Ce văd? cine războinicul acela ce păvălește polovani cât casa peste viteșii mei războinici? Să Să vină mare vizir! Poruncă de slăpânie, Pornește în goană calului vizire. Ia și patruzeci. Aflați pe dată cine-i uriașul de pe munte și vestiți-l că îl înfrunt cu sute de ostași, de nu se potonește. mărite padișac, uriașul e cioplitor în piatră, pe nume adevărat Farhan. Mm. Gândiți că nu se cade ca un padișac vestit și preamărit să se înfrunte cu un om de rând, un cioplitor în piatră. Chipsuiesc mărit ipadișa ca așa, și de mi-a spus spovața va fi spre bine înălțimitale. Sultan, îmi în vei slăvit, mândră steagul Cehra. Oștile lui Abdal voiau doar să încerce curajul luptătorilor din falnica scetate. Cât privește inima fecioarei Jingașe și rin, stăpânul nostru va încerca să o înduplece, aducând cadar dar minunea apei în manar. Nu-ți pricep tâlcul vorbelor, sola lui Abdal. Spune-i stăpânului tău vorbele acestea. Dacă el, Abdal, izbutește primul să aducă iar minunea apei în manar, șirin va fi a lui soție. Sultan în veci slăvită, Mândră steagul cehra Precum vezi, venit-am până la tine la palat chiar eu Temutul Abdal Să-mi duplec pe șirin să fie a mea soție Mărite Abdal, dar nu se aude murmurul apei pornită spre manar Parhat, pe unde rătăcești? Murmurul apei nu se aude căci apa e încă prea departe Dar, de nu crezi, privește, privește Privește acolo, pe fereastră Vezi luciul apei cum te sub clarul lunei de argint. Binecuvântarea ei, Alina, cum setea nestăvilită a stepei. cul cei cehra să-ți făgăduiala. Mărite Abdal, drept grăitai, văzut am toți lucirea apei în stepa depărtată. De aceea, făgăduiala am nenudoios o țin. Să dau deci pe Şirin, să fie a ta soție. Mai doar să fiu a lui Farhad soție. Gulcehra, mulțumesc! Şirin, soția Padishahului, va străluci mai mândră ca cea mai mândră stea a cerului, mai mândră ca toate nestematele din visteria talmei. Și acum, poruncă de Gulcehra să înceapă ospăsul Nunții mele. Și toată lumea să se înveselească. De ce ai gonit atât copiii la De sus, din ful muntelui, eu te-am zerit. De ce ai venit și cine ești? Trimisă să viteaz Farhad De ginga și Şirin stăpână am plânge amar și strimite vorbă Ca să vin? Da, să vi de grabă, chiar acum rin dorește să-și ia cât mai e vreme bun rămas Își hărăzită fosta lui Abdal Lui Abdal? Cum așa? Gulcehra mi-a făgăduit o mie Și ea, rin, jurata că va fi a mea soție Mi-a trimis un trandafir roșu aprins Iar eu făgăduit am să mă lupt amar Să aduc iar apa în manar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 puse la calenen dois de ticălosul padișah. Să mergem. Vicresugul să l aflăm, să-l dăm pe dată în vileag. La drum cât mai e vreme. Bătuse miezul nopții și oaspeții cine steau pe cei abia atunci a coronat. Trăiască șacul abdal Trăiască lui soție Cinste panicei culcefra Și Frumoasa mea nepoată Nu lăsa lacrima să nece clipirea ochilor tăi negri Durerea ți-o pricep Îți plânge inima după Farhad Dar taina ta În veci de acum înainte să o păstrezi Se cade pentru tine Mătușa mea iubită Departe de, de Farhad eu jur, presimt că n-am să viețuiesc n Aș putea oare afla frumoasele-mi acum ce glăsuiesc? femeie femeiești, mărite Abdal Dar, dar, dar, dar giuvairul meu, Shirin, Îmi pare că în ochi izvorul lacrimi și ascunde mi teamă că nu ești fericită Tu cea mai aleasă nestemată din visteria talmei Nu-ți fie teamă slăvit de Precum vezi Ulcehra, mătușa mea, ținut-o și-a făgăduiala. soție sunt până la moarte. Cât despre lacrimile mele, pricina lor degeaba vrei să o deslușesc. De ce se aude oare? De ce atât atâta azarba în palat? Oh, iată cine vine! Parhate! Ce văd? E uriașul cioplitor în piatră? Cum îndrăznești să intri nepoftit? Tănăvălești printre mesenii care se desfată dos, ospățul nunții mele Te întreb cum îndrăznești Întrebarea aceasta ar trebui să o pun chiar eu, Farhad Nu tu, Ce? Abdal Cum îndrăznești să stai în locul meu Alături de șirina mea, minunea mea în veci iubită Sunt om sărman Dar dragostea mea pe vece prins ar fi făcut-o fericită, știu Acum cu un vicleșug murdar Tu mi-ai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 Rămâneți dar cu bine! Și tu, Sirin, rămâi cu bine! Să nu mă uiți! tine vin. Și am să rămân pe vechi cu tine. Pândit am clipa, și am fugit. Dești știi că vin ce multe-i Dar nu mă poți vedea. Pădurea de să mă ascunde. Nu poți vedea pe a ta alea asta. În cum pasă? Și am ajuns la marginea pădurii. Apa! Apa! Hai, ai apa! Doamne! Ce semnțămână ciudată! Mă bucură vederea apei și totuși, de ce atâta de târziu? Farhad să fi făcut minunea asta mai devreme. Eram acum soția lui. Farhad! Farhad! Farhad! Farhad! Şi... Farhad! Şi... Prin tine vin, dar mă împiedică și voiul apei. Ce să fac? Așteaptă dar o clipă, vezi colovanul acesta, în apă la arunc. Și acum sărind pe el, mă vând spre tine. Așa, aproape nu-mi vine să cred. Ești iar alături de mine. Sărută-mă, Farhad. Și acum, e grabă să fugim, să nu-mi bage de seama Abdal. E prea târziu, Şirin. Acum e prea târziu. Îi vezi cum urcă dealul. Sunt sute de războinici. Iar noi suntem doar doi. Nu-i cinstit să fugim. În luptă ne-ar înfrânge. Și atunci... Durerea simt că mă împietrește inima. Și iată că, pe dată, ființa am toată se preface în stâncă Rămâi cu bine și rime În veci să nu mă uiți O, oh, Doamne! S-a prefăcut în stâncă Războinicii de- sunt aproape Dar nu mă vor găsi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 Povestea noastră aici se încheie. Farhad ia acum un munte, un munte falnic, mândru, pe-ai cărui umeri vara se plimba desea norii. Şirin e o apă cristalină ce susur în auzul muntelui cântece tainice de ea știute. Cântece pe care muntele le ascultă gânditor